22. Sacralitatea suveranului mesopotamian. La Babilon, enuma eliș era recitată în templu în a patra zi a sărbării de anul nou. Această sărbătoare numită Zagmuk. Începutul anului, în sumeriană, și Achitu, în acadiană, se desfășura în primele 12 zile ale lunii Nisan. Zagmuk se scrie ZAG Mugh, K. Akitu se scrie A-K-I-T-U. Ea cuprindea mai multe secvențe, din care sunt de reținut cele mai importante. 1. Zi de ispășire pentru regele corespunzând captivității lui Marduc. 2. Eliberarea lui Marduc. 3. Lupte rituale și procesiunea triunfală sub conducerea regelui la Bit-Akitu, casa festivă de anul nou, unde are loc un banchet. 4 hieros gamos al regelui ca o hierodulă întruchipând zeița. 5. Hotărârea destinelor de către zei Prima secvență a acestui scenariu mitico-ritual, umilirea regelui și captivitatea lui Marduc, semnalează regresiunea lumii spre haosul precosmogonic. În sanctuarul lui Marduc, marele preot îl dezbuia pe rege de însemnele sale, sceptrul, inelul, paloșul și coroana, și îl lova peste față. Apoi, în genunchi, regele pronunța o declarație de nevinovăție. Citez, n-am păcătuit o doamne al țărilor, n-am fost lipsit de grijă față de divinitatea ta, închei citatul. Prautul răspundea în numele lui Marduc. Citez, nu te teme, Marduc va auzi rugăciunea ta, el va crește imperiul tău, închei citatul. În acest timp, poporul îl căuta pe Marduc, presupus a fi închis într-un munte, formulă care indica moartea unei divinități. Cum am văzut cu privire la Inana Iștar, această moarte nu era definitivă, totuși zeița a trebuit să fie răscumpărată din lumea inferioară. Marduc la fel a fost ilit să coboare departe de soare și de lumină. Nota 6. Autorii clasici vorbesc de mormântul lui Bel, egal Marduc la Babilon. Acesta era foarte probabil ziguratul templului Etemenachii, considerat mormântul temporar al zeului. Închei nota. La sfârșit, el era eliberat și zeii se reuneau, adică li se adunau statuile pentru a hotărî destinele. Acest episod corespunde în enumali Eliși provocării lui Marduc ca zeu suprem. Regele conducea procesiunea până la Bit-Achitu, clădire situată în Afara cetății. Procesiunea reprezenta armata zeilor îndreptându-se împotriva în lui Chiamat. După inscripția lui Senacherib, se poate presupune că se mima bătălia primordială, regele personificându-l pe Asur, zeu care îl înlocuise pe Marduk. Nota 7. Anumite aluzii lăsau să se înțeleagă că se mimau lupte între două cetăți de figuranți. Închei nota. Un hiros gamos avea loc după întoarcerea de la banchetul de la Bit-Akitu. Ultimul act consta în hotărârea destinelor în fiecare lună a anului. Nota 8. Tot astfel cum în Enuma Elish Marduk hotărâse legile care guvernează universul. Închei nota. Hotărându-le se crea ritualic anul, adică se asigura șansa, fertilitatea, bogăția noii luni care se năștea. Achitur reprezintă versiunea mesopotamiană a unui scenariu mitico-ritual destul de răspândit, anume festivitatea de anul nou, considerată ca repetiție a cosmogoniei. Întrucât regenerarea periodică a cosmosului constituie marea speranță a societăților tradiționale, ne vom referi adesa la sărbătorile de anul nou. Precizăm acum că mai multe episoade ale lui Achitu se întâlnesc pentru a ne limita la Orientul apropiat, în Egipt, la Hittit, în Ugarit, în Iran, la Mandeni. Astfel de exemplu, Haosul, actualizat de ritualică în ultimele zile ale anului, era semnificat de excese orgiastice de tip Saturnalia, prin răsturnarea oricărei ordini sociale, prin stingerea focurilor și întoarcerea morților, figurați prin măști. Luptele între două grupuri de figuranți sunt atestate în Egipt, la hitiți și în ugarit. Obiceiul de a fixa sorțile celor 12 luni ce urmează în timpul celor 12 zile intercalare stărie încă în Orientul Mijlociu și în Europa Orientală. Rolul regelui în Achitu este insuficient cunoscut. Umilirea sa corespunde regresiunii lumii în stare de haos și captivității lui Marduc în munte. Regele personifică zeul în bătălia împotriva lui Tiamat și în Hieros Gamos cu o hierodulă. Dar identificarea cu zeul nu este întotdeauna indicată. Așa cum am văzut în timpul umilirii sale, regele se adresează lui Marduc. Totuși, sacralitatea suveranului mesopotamian este amploată stată. Am făcut aluzie la căsătoria sacră a regelui sumerian, reprezentându-l pe Dumuzii cu zeița Inana. Acest hierosgamos avea loc în timpul festivității de anul nou. Pentru sumerien, regalitatea era socotită coborătoare din cer. Ea avea o origine divină și această concepție s-a menținut până la dispariția civilizației asiro-babiloniene. Sacralitatea suveranului era proclamată în multe feluri. Era numit regele țării, adică al lumii sau al celor patru regiuni ale universului, titluri rezervate la început zeilor. Ca și la ceilalți zei, o lumină supranaturală radia împrejurul capului său. Încă înainte de a se naște, zeii îi predestinaseră suveranitatea. Regele, deși se recunoștea nașterea terestră, era considerat drept fiu al zeului. Hamurabi se declară născut din Sin și Lipitiștar din Elil. El Această dublă descendență îl făcea intermediarul prin excelență dintre zei și oameni. Suveranul reprezenta poporul în fața zeilor și el ispășea păcatele supușilor săi. Adesa el trebuia să moară pentru crimele poporului său. Acesta e motivul pentru care asirienii aveau un loc de rege. Textele proclamă că suveranul a trăit în intimitatea zeilor, în grădina fabuloasă în care se află arborele vieții și apa vieții. În fapt, el și suita consumau mâncărurile oferite zilnic statuilor zeilor. Regele este trimisul zeului, păstorul poporului, chemat de zeu ca să inaugureze dreptatea și pacea pe pământ. Citez când Anu și Enlil l-au chemat pe Lipitiștar la conducerea țării ca să o rânduiască dreptatea în țară, atunci eu, Lipitiștar, umilul păstor din Nipur, am o dreptatea în Sumer și Akkad, așa cum a spus Enlil. Închei citatul. S-ar putea spune că regele împărtășea modalitatea divină, dar fără a deveni zeu. El reprezenta zeul, ceea ce în stadiile arhaice ale culturii implica de asemenea că el era într-o măsură cel pe care îl figura. În orice caz, ca mijlocitor între lumea oamenilor și lumea zeilor, regele Mesopotamian efectua în propria sa persoană o unire ritualică între cele două modalități de a fi divină și umană. Grația acestei duple naturi, regele era cel puțin metaforic, un creator al vieții și al fertilității. Dar el nu era zeu, un nou membru al panteonului, cum era faraonul egiptean. Credincioșii nu-i adresau rugăciuni din potrivă. Ei erau cei care îi rugau pe zeisele bine cuvânteze binecuvânteze regele. Căci suveranii, în ciuda intimităților cu lumea divină, în ciuda Heros Gamosului cu anumite zeițe, nu ajungeau să îndeclinească transmutarea condiției umane. În cele din urmă, ei rămâneau muritori. Nu era uitat faptul că însuși fabulosul rege al Urucului, Gilgamesh, a eșuat în tentativa sa de a cuceri murirea.